Самі муки, жодного задоволення Гаразд, мовив Бог Може справді цей хрест для тебе заважкий Знімай його з плечей, кидай Підшукаємо якийсь інший, легший І привів чоловіка на поле, де лежали хрести Найрізноманітніші, залізні, кам'яні, скляні, важчі, легші, усілякі. Почав чоловік добирати собі Христа, який не підійме, кожен важчий за попередній. Врешті знайшов один, зручний, відносно легкий. Хай буде цей, вирішив чоловік і побачив, що Господь усміхається. Господи, чому тобі весело, здивувався чоловік. Бо ти вибрав саме свого Христа усміхнувся Спаситель. «Мабуть, важлива не вага Христа, а те до смаку тобі його нести чи ні. От, скажімо, доля матері, суцільна мука на довгі літа, не спи ночей, годуй, переодягає щоразу своє маля, а як виросте, то іще менше спокою, стеж, аби не втрапило в яку біду». Нелегка ноша. Та жодна мати добровільно від неї не відмовиться. І Софії хрести її роботи, який комусь іншому видався б нестерпно важким, не тиснув плечей. Ще тоді на шостому курсі зрозуміла, що ця робота для неї. І не здавалися надмірними вимоги керівника групи тоді до доцента Микиташ. Згадалася перша зустріч в аудиторії. У групі їх було усього п'ятеро. Четверо дівчат і один хлопець, Петро. Вони називали його «Облако в штанах» за Маяковським. Дуже маленький, назріст і водночас майже хворобливо повний, він справді нагадував невелику купчасту хмарку. На жарти дівчат не ображався. Його добродушний характер забезпечив спокій і порядок у групі. Жіноцтво Петра стихо клювало, а він з прокволу віджартовувався. Зокрема, коли намагалися допекти його ледве неліпутським зростом, спритно переводив подачу на поле нападника – «Я в гінекологи пішов, бо ви ще не дістану, а то білий бонь в окулісти податися вартувало б». Саме Петро приніс у групу, шокуючу новину. «Так, подружки, нам хана. Нашу групу веде ташиха. Софія, згадавши кілька лекцій, які їм читала на четвертому та п'ятому курсах доцент Микиташ, тихенько присвиснула. «Петю, хана не те слово. Цариця Марина дасть нам перцю». Ще до початку занять весь курс підсміювався над бідолашними гінекологами. Терапевти основну частину навчального часу на шостому курсі проводили у кав'ярнях та в кіно, зрідка з'являючись до аудиторій, щоб відмітитися. А нещасна сорок друга і сонечко у відділенні зустрічала і зіроньки лічила. Отож, голуби сезокрилі, ви забажали стати гінекологами. Доведеться попрацювати Скільки вас у групі? П'ятеро? Отож, кожної п'ятої доби Кожен чергує у пологовому відділенні Гаразд, погодилися Бо хто ж би їх питав Сумирні майбутні гінекологи Староста Петро, зітхнувши Почав складати графік «Не так пишете?» – одразу втрутилася Марина Кирилівна, «В суботу і в неділю також. Саме тоді і відбувається найцікавіше. Отож, якщо я, не дай Бог, приїду вночі на виклик і не застану когось із вас на чергуванні,